que no puedo más. poder Bona tarda amics, bona tarda a tots. Tornem a estar aquí una setmana més, un dilluns més amb vosaltres a presentar-vos el disc solicitat i continuarem amb tots aquells programes i coses que, que passaven a la ràdio als anys 60, els anuncis, els temes que hi havien en aquell moment, també amb els anuncis, que molts de vosaltres, com ens trogueu recordeu, i d'aquesta manera volem fer una tarda que us ho passeu de lo més bé. De totes maneres, jo d'entrada us vull recordar el nostre número, que és el 93 465 75 79. Endavant, Pep. Hola, molt bona tarda. Uh, un dia més aquí intentant fer a passar una bona estona. I com ve deia la Carma, uh, es tracta de, de recordar moments de ràdio dels anys 60 i al llarg de la tarda inclús anirem una mica més al darrere. Però per començar, a mi em feia molta gràcia uh, la publicitat d'aquella època i he pogut rescatar algun, algun dels talls publicitaris que segur que tots recordeu. Ara us el poso i ja no us dic ni la marca ni l'anunciant perquè és, és manifest. Aquí va que no gafin l'ampolla, eh? un car, el Fundador eh? El Fundador, una de les falques mítiques de la ràdio dels 60. En anirem posant alguna més perquè en tenim de, de molt divertides. I, bueno, parlàvem de, de cançons d'aquella època i jo recordo els discurs realitats, una cançó que era un autèntic hit, que sonava dia sí, dia també. Segurament que tu també la recordaràs, Carme. Sí, i el que recordo jo, que quan s'apropava un dia molt especial... Mm, aquesta la demanàvem, vull dir que era una cosa ja sí, que no, no aquestes, fallava aquestes eh? perquè cada dia n'hi havia algun De totes maneres, eh, us recordo una, una vegada més que si voleu demanar alguna cançó estem aquí per, per satisfer els vostres desitjos i qualsevol cançó que vulgueu demanar si no la tenim, la buscarem i farem tot el possible per posar-la Ara us posaré una cançó de l'Antonio Prieto que es diu La nòvia hi ha altres versions, però aquesta, curiosament, és la que sonava més en els programes de discos sol·licitats. I que anava blanques i radians, sí, eh? Sí, totalment. Blanca i radian, te va la novia. Le sigue atrás un novio amant amante y que al unir sus corazones al morir mi felicidad ante el altar está llorando todos irán que de alegría Dentro su alma está gritando Ave María Mentirá también Al decir que sí Y al besar la cruz Pedirá perdón que olvidar nunca podría que era yo, no aquel no a quien quería. Ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría Dentro su alma está gritando Ave María Ave María Ave María Em sembla que tenim un oient o oh, un no no, no, no, no, no, encara no, ah, no. no. l'estem esperant, l'estem esperant És però la, encara he no, no el tenim hi un joc de llums en aquí sí. impressionant eh? bueno, jo el que me'n recordo la setmana passada, Pep, que tu també te'n recordaràs que hem estat parlant molt de, dels berenars, Les del berenars, pan de tomà sí, que sí, aquell, sí, sí. i del pan i, i vi, i tot allò que es feia i, i oli i sal ah, sí? tenim la trucada bueno, doncs pues continuem o... sí, no, no, tenim sí? la trucada el primer Bona Hola. tarda. Hola? Hola. Hola, bona tarda. Hombre, ja tenim una, Ai, un aviam fidel. Eh, eh. Que em coneixes? Home, oh, jo també avui sí. sí. Digui'm, senyora Maria. <ríe> es Escolta'm. Malen. Escolta'm, Guapa. vaia. Sí. M'agradaria que em posessis ja deu les campanes. Si ho aviam, ho mirarem. Jo crec que sí, eh? Aquí es fan miracles. Ho mirarem, aviam. Que aquesta no, no, no la tinc lloc massa controlada, però bé, no temo. un segon. Ara estem preparant els músics ja, a veure el que ens diuen. Doncs aquesta de moment no, però tot. No, Escolta, la nòvia, eh, La nòvia la que van de posar. Ara l'han posada posat la nòvia. Ah, no, no, aquesta no però aquesta te la buscarem un altre dia? Sí, vale, o... d'acord. Sí, però a veure digons en una altra. Aquí hem tinc una que es diu Lamento de las campanes. Ah, no, no? sé per si. I una altra que es diu Rèpiquen les campanes que és del Josep Guardiola. Ah. I una ah, que es diu... Ah, mira, que, que era del mira. Matxin, la que volia sentir tu? Eh? Era És, de l'Antònia Machin. És el Matxin, la teva? No ho sé, fa tants anys que ja no me'n recordo Aviam si aquesta vale. Vols que te la posem? Sí, sí, podeu, gràcies, eh? Un Vinga. petó, Maria Adeu. Un pató. Ah, adéu En un pueblecito me contaron una historia llena de emoción una historia que solucionaron las campanas con su tin era de dos novios que se llamaban más tenían como condición en su casamiento no faltarán las campanas con su tindón en el pueblo era bien sabido que las campanas no iban a sonar pues estaban rotas sin sonido no podían ya cantar y en la noche antes de la boda sin que nadie encuentre explicación sonaró en la iglesia toda las campanas con su ring con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 Bé, esperem haver complegut aquesta oienta sí. amb aquesta cançó. Escolta, ens ha posat sentimental, eh? Sí, sí, és molt bonica aquesta cançó. Que aquesta... bonica. Eren cançons molt amables. Mira, sí, molt... Pe, pensava que tenim una altra trucada. Aviam. bona tarda. Hola, bona tarda. Hola. Joana. Hola. Ah, mira quina veu, és coneguda, eh? Benvinguda al club. Home, és que només per, can... per escoltar aquestes cançons... Que són de fàbula, eh? eh? Que sí. no. Aquesta és la idea, que us agradi força. <laughs> Farem el club dels anys 60, Ai, què et sembla? I no, tant, i tant, que eh? sí. Molt bé, molt bé. Diem, Joana, bueno. què volies sentir? Bueno, totes les que poseu seran bones, o sigui, que qualsevol que vulgueu. Alguna bueno, que et faci gràcia? Doncs pues no sé, del... Però teniu alguna llista feta? Eh? Sí, no, no, eh? sí, sí, tenim llista, A però tu demana el que vulguis. Bueno... Mira, si vols que tiem de la lliçada sí. que tenim avui, poder? A veure, a veure, sí. a veure quina t'agrada. Què et sembla el Siboney de l'Olga Guillot, per exemple? Mira, pues estupenda. Mira, i si no alguna altra... No, no, ja m'està bé aquesta. Sí? sí. El Siboney? Sí, perquè Cibonell... era una... Que és sí, era una cantant que potser no va ser gaire... gaire reconeguda, però era meravellosa no, la veu que tenia. Tal, Cantava superbé. Sí, sí, sí. Doncs, doncs aviam si no ets trobem... una mica, no? A... M'anem? variem una, variem una va, mica. I tant, sí. i tant. Escolta, sí. com veus el programa, Joana? Jo, perfecte. T'agrada? M'agrada moltíssim. Ho celebrem, doncs. Bueno, perquè, clar, poder... Perquè som d'aquella època, no, però, en fi... La, ser... la música no té edat, eh, Joana? La, no, no, això mateix, I, i va ser una època d'una música preciosa molt, i molt bonica, molt, eh? Múcia. Mira que ens sabia greu tallar l última cançó que hem donat, perquè és que sí, el no, Pep em no. anava dient, és que té un final d'un desenllaç preciós i no el podem tallar, és veritat. No, no, sí, que són bones, de veritat, sí. Molt bé, doncs moltes que gràcies. Que relaxa molt, de veritat. Doncs mira, per això estem. Moltes gràcies per trucar, Joana, i bueno. et posem, si bona, i anima a trucar sempre que vulguis. Sí, I, I demana lo que tu vulguis, eh? Bueno, bueno, ja faré la llista. Bueno, Adéu, ja. bona Adéu, bona Adéu, bona tarda. Adéu. Si bonei yo te quiero yo me muero por tu amor Si bonei en tu boca la miel puso sudor los ojos aquí Pienso en ti. Si volé, iré mi sueño, si no oyes la queja de mi voz. Si volé, si no tienes, me moriré de amor. Si voné en mi sueño te espero con ansia en mi care Aquesta cançó ha sonat Ai, perfecte, amb vols, una qualitat. Si eh? Quantes vegades es va ballar, això. No, no Moltíssimes no. vegades. I ens diuen que tenim una altra trucada. Bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda. En qui parlem? A la Maria Àngels. Hola, Maria Àngels. Hola, bona tarda. Molt bé. Què volies escoltar, Maria Àngels? Jo pues, volia una del Machin, sí? la de Dos Gardenias. Perfecte. Sí. La teva veu ens sona, no? Ens coneixem? Ah, pues no ho sé. Podria ser que sí. Escolta, i com t'has enterat de que Radio Tiana fa aquest programa? Home, a través del meu marit Ah, mira no. molt bé. És el teu... Ara ja sé qui ets ja qui ah, que, ja, ja És que ja et anem apuntant vistes ja, ja et conec Veus el ah, Pep? Sí. Jo no, eh, sí. després Sí, senyora molt bé. molt bé La veu del locutor és espectacular molt bé. Es fa, es fa ja, el que es pot El, Peu, el Pep gràcies. té una veu molt maca Sí, la veritat és que sí, en persona la té, però per la ràdio també ja sí. Tu també, eh Perquè a la, la ràdio no són colors perquè m'estic posant vermell, eh Sí, li he agafat una ah, bueno, cosa, bueno, bueno, una vermelló Veure, si ahí, Perfecte, moltíssimes gràcies. Doncs, bé, no, doncs, quina doncs? que ens vol? Dos gardènies, i el, el, el loro, eh? El loro. Ja està sonant. Vinga. Aquí ho tenes, gràcies. Aquí per tu. Adeu, adéu. Dos gardènies per a ti. Con elles quiero decir Te quiero. Me adoro, mi vida, ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer a tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerás que te dirán te quiero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 que te dirán te quiero pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren es porque han adivinado que tu amor se ha terminado porque existe otro querer Bé, aquesta tarda estem... Molt sol·licitats, sí, sí, perfecte, eh? Com això. els discos. Sí, sí, és una meravella. De totes maneres, ens hem quedat en un punt que farem una cosa, una cosa molt curteta, que teníem, hem deixat penjada abans de la, de la primera trucada, sí. i que parlaven dels granars aquells meravellosos. Que fèiem meravellosos. De, sí. del pan bisucre, ah, del pan bol sal... Pan sal. És, és, és una cosa molt, molt curteta, però perquè veieu que coses que ens pensem que, que són... Que ha molt això, eh? Sí, però mireu que hi ha coses que es pensem que són molt modernes i que no ho són tant, com per exemple aquesta... Novedad sensacional, Nocilla Crema del cacao con avellana Es una carga de sana energía Nocilla, la merienda de los hombres fuertes Y de las mujeres Nocilla En vaso obsequio y en porciones individuales Con puntos de la colección Stadlux Bé, com heu vist, la nocilla és un invent que fa molts anys que rulla, no, no és massa innovador. Això és, Dèiem parlant... que la cau l'altre dia, però Exacte. la nocilla li va al és, darrere, és eh? De, de fa molts anys Mira, Pe, una altra trucada. Molt bé, bona tarda. Hola, bona tarda. Ah, aquesta sí que la conec jo. Quina <ríe> veu, eh? Aquesta veu se sent per tot el poble. Bona Què tal, Fer? Home, sí. <ríe> Molt bé, Fer, gràcies de trucar. Però sí, estava escoltant el programa perquè avui ha pensat. Molt bé. I, bueno... Van... La veritat és que m'estic tornant així com una mica petita. Sí? sí aquesta és la idea. Quan les cançons del metge, jo era petita, eh? No era sí, jove, sí. no era petita. Ah, no, no. Que, oh, que toca, que toca. Molt bé, què sí. volies sentir? Mira, jo, si teniu, m'agradaria la perfídia del Nating Call. I tant, que la tenim. Aviam, t'ho dic de seguida. Sí, sí, jo crec que sí, eh, Fer. Escolta, que tens el Pere per casa? No, estic soleta. Jo que anava a dir, agafa't amb en Pere. Oh, ja la ballàvem, ja. Jo crec que això... sí, jo crec que vam posar... Nat in call, vols, eh? Sí, Ni sí, Andy sí. Russell, ni Los Panchos, ni Lorenzo González, no, ni no, Lucho Gartica, Nat no, in call. call. Sí, sí, sí. sí, I, sí. I tant que Tenim Dona, els el altres, però la teva petició la tenim. I tant Molt és. bé. Molt bé, doncs, fe, fe per tu va aquesta perfidia. I t'esperem algun bé. altre dia, eh? Com? Que t'esperem algun altre dia. I tant, i tant. Gràcies d'haver trucat. I tant. Moltes gràcies. Papa, Adéu adeu. Adéu. Adéu. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, Espejo de mi corazon Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí?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 Que lejos estás de mí. M Avui un excitasso, eh? Bueno, bueno, bueno. Estem supercontents, perquè després de sentir Natín Col... que la fe és el que li agradava, i esperem que hagi ballat encara que sola, però bueno, hagi ballat. Jo voldria repetir el número, perquè si algú no ha tingut temps d'agafar paper i llàpids, és el 93-465-75... 79. repeteixo 93. 465, 75, 79. Recordeu bueno, que podeu trucar, sis esteu escoltant en directe, el dilluns a dos quarts menys un parell de minuts de set. Val? Dos minuts de faltar per la set aproximadament. Sí. Si ens escolteu a la repetició, no truqueu. Podeu demanar-nos la cançó el dilluns i si no tenim ho la posem un altre dia. Però el dijous no podeu trucar perquè no hi som. No, el dijous no. A veure, sortim el dijous al dematí, eh? Sí, molt bé, però, però... Que... Però, però amb llaunats, no... Sí, sí, sí sent llaunats i ben enllaunats. En, en conserva. Què, hi ha una trucada? Sí. Hola. Sí. Hola. sí. Oi, mira. Sóc sí. va demanar el Pep. Hola, bona tarda. Ah, Hola, bona tarda. Això és una família, eh? Ah, que sí? Molt bé, molt bé, sí, Maria. Fem país. Molt sí senyora, bé. Bueno, pues Què tal, cançó? Maria Àngels? Molt bé. Sí? Sí, mira, escoltant aquí, Fes, cantant escolta, amb la meva mare. Escolta, posa-ho difícil. Jo? No. És que... Mm, ja no sé no que porto... estimes el teu germà, proposa posa No, no serà difícil. Una cançó que a mi m'agradava molt quan era petita, sí? que es deia Juanita Banana. Ai, la Juanita... Oh, Juanita oh. Banana... És d'aquests temps por ahí, no? Això era del Luis Ai. sí, Aguilé. Sí. Però... No, no ho sé, d'aquí, ja sí. no? sí, sí. era amb blanc i negre a la portada, que havia una noia amb un remell de plàtans allà. Pues sí. sí, però aquesta era la versió, una de les versions... Ah, és igual, aquesta, la que tu dius, mira. la Lluís Aguilé. Ah, tu dius la, la versió de Lluís Aguilé, però podem posar-ne vàries, eh? La que vulguis. Va, et posem la, la, la, la més rara, va. Vale, va. La, la de les hermanas Benitez, No. Mira, i aquests també... Eh? Sí, les... No, posem-nos els, els, els tres sud-americans. Els tres sud-americans. sembla que no l'hem posat cap agrada, eh? Sí, sí. Te'n Donc... recordes que era aquella noia russa que anava sí. tota vestida tan estreta? Sí. N havia un dels que cantava també amb unes ulleres fosques. Era el teu nòvio o el teu marit, no? Sí, sí, sí. Érem sí, sí, era... molt característics de Tot quedava a casa. Sí, sí. Doncs molt bé. Mira, a veure si és aquesta que sona ara. Vinga, gràcies. Doncs molt bona tarda. Gràcies Véns per trucar. Aviat. Adéu. Adéu. Adéu. Banana. Juanita Bananá, Juanita Bananá, Juanita Bananá, Juanita Bananá. En un pueblito muy tranquilo, al sur de la frontera mexicana, vivía la linda Juanita, hija de un cultivador de bananas. Me gustaba cantar ópera, pero su padre se burlaba de ella. Entonces Juanita se escondía entre los platanales y cantaba con... Ciudad, en busca de fama y dinero Con solo un par de canciones Conquistó el mundo entero El padre se enteró de su fama Tiró al río su banana Se fue a la ciudad Se compró una guitarra Y también se puso a cantar No, Pep, que veig que la llum sen... avui només fa que sortir vermell, vermell. Sí, avui ens està fent el programa, avui pràcticament sí, nosaltres... Sí, quina il·lusió. Estem treballant molt poquet, molt avui, però molt eh? contents. Bueno, eh? Cada setmana estem contents, sí, sí, no? Sí, però avui especialment. Bueno, bona tarda. Bona tarda, em sembla que ja podeu tancar el programa, no? Hombre, el senyor Quifré. Ah, sí, senyor. Sí, senyor. Què tal? Sí, senyor, bé. Ens molt bé, estàs escoltant? Home, i tant. He aquí, s'estava sentint amb el cotxe i m'han dit, escolta, si has de trucar, has d'apagar la ràdio perquè et sentim massa lluny. Doncs mira, però així molt bé. ho farem. Hasta dintre els cotxes ens escolten, sí, eh? Sí, és emocionant. Home, que menys. Eh? Vostè dirà, no bon No tinc però almenys fins aquí per escoltar-ho. Molt bé. Escolta, ja sí que els Beach Boys no me'ls me vols posar, però jo anau a demanar en, oh. en Trini López. Home, perquè no li posa a los Beach per perquè, perquè no ja són no no a l'època, però bueno... Ja sé que no entren en programa, veure, però... Si Trini L a Vam, a si no... I no sé si teniu I had a hammer a, si més a, més, a més a més pronuncia molt bé l'anglès eh? sí. És que en Pep em m'ensenya molt bé l'anglès sí, sí, sí No, però doncs el Trini López sí. no el tenim Però del martillo Igual trobem alguna versió O el d'Amèrica Mira, López. No, et, et farem un max mix no, no és del Trini López No és en anglès Però sí que és la cançó Si jo t'ho el martillo Cantada eh, Per la Hello i els Mustangs Val, doncs aquí va per tu, Guip, i fins, fins ara d'aquí una estoneta. Bueno, Vinga, maco, bona abraçada. Fins aviat. Adéu. Adéu. Let's get that done. Avui el programa està sortint rodonet, rodoneta, Carme. Mira, estem tan contents perquè... A veure, t'esperes de que truquin, però escolta'm, no podem acabar els discos de, de, de la manera que ens estan trucant. Da, però els anem acabant, anem posant. Mira, una altra llum. Uh, apa. Bona per tarda. Per Bona Hola? tarda. Hola. Bona tarda. Què tal? Home, aquesta veu la conec jo. Com estem? Ai, quina alegria. Hola, papita Hola. La dona més balladora de Tiana. Pots pues que, fotis, que estàs ballant, eh? que estàs ballant. Mira, ja, ja he ballat estan ja, eh? És que amb aquesta música... Mira, el Pep i jo sí. estem agotats ja de ballar perquè no parem, eh, amb aquestes músiques. Es que I... És de la meva quinta, eh? Sí. Bueno, ens hem quedat a la quinta d'uns quants, eh? Sí. I sort que l'estudi és petit, perquè si no es quedés ja, eh? Sí, I, sí, i, sí. I és, és molt maca, aquesta música és preciosa, eh? Mira, de moment estem sí. contents perquè agrada a moltes persones i sí. els, els recorda uns temps passats preciosos. Oh, tant, escolta'm, i tant. Bueno, les teves ja. amigues que ens truquin també, eh? Ja podeu dir eh? És una cosa fantàstica, aquests és que aquests valls no s'esteixen, ja, eh? Mira, el, el Pep va fer així amb el cap que sí, eh? Que tens tota la raó. Quina cançó voldríeu escoltar? Sort de vosaltres que es a posar, escolta. Oh, a això estem. Ja no es tornen posar, vull dir que això s'ha de dir. Haurem de fer una festa amb tots aquests balls, què et sembla? I, I tant, ja podeu començar, ja jo també. Què voleu escoltar, Pepita? <ríe> bueno, jo voldria, ja ho sap la Carme. Ai, ai, ai, que sé per on la Carme, que potser no la teniu. Aviam. El Frank Sinatra. Home, Ai, és, ja saps que a mi no, també m'encanta el Frank Sinatra. És que el Sinatra, I... que, a, a, a, a, espa, Pep, música espanyola, música... Digue'm la cançó i busquem una versió. No, no si... si no en anglès, no? No, ara no, no, ara, ara, no. no ara no, però si, si em dius una, una cançó, et posem una de les versions que hi hagin. Bueno, ens poso una cançó, la que vulguis. No, però digue'm, quina cançó volies del Sinatra? Mm, jo, el Navajor. Sí, sí, Nova que la tenim, la tenim, la tenim. El Navajor no la teniu? Sí, sí que la tenim, clar que sí. Pep. Eh? Nueva York, Nueva York. Sí, sí. Que, que, sí? que nos vamos sí. a Nueva York, i tant que sí. sí. Bueno, i m'aprofito ja que parlo sí. sentit a la teva mare, eh? que la teva mare i jo molt amigues, hem segut sempre amigues. Eh? Pues, Pepita, t'està eh? escoltant segurament, digue-li alguna cosa. Sí, sí, ja l'he estal... sentida, ja l'he sentida. Sí, sí, segur que està escoltant. Pots pues, petons i a ja el dia que ens veurem. Bé, bueno, eh, sí. de totes maneres, Pepita, esperem que ens truqueu una altra vegada per demanar més cançons d'aquestes èpoques. Sí, ja, èpoques. ja carà, carà, sí. Escolta, sí. i ara ballaràs amb en Fran Sinatra, perquè jo sé que ballaràs, eh? Oh, i tant, i tant, ja, ja estic a punt. Doncs ja vinga. Ja estic a punt. Sí. Molt bé, doncs mentre, bueno, mentre acabem de... Bueno, sí, sí, si no la Escolta, posem, escolta estem mirant... Mira, estem mirant a veure si la... La setmana que ve segur que la tindrem, perquè ara ens diuen que... Bueno, tranquils, tranquils, no poseu la que sigui. Sí. Us mira, posarem una, una cançó mira, de Luis Mariano amb Ai, Gloria Lasso. Va, va, va. Mira, avui et posem aquesta, i possiblement bueno. la setmana que ve tu ens escoltes o truques sí. i, i segurament que la tindrem i te la posarem. Molt bé! Doncs mira, et poso els canastos de la Gloria Lasso i Luis Mariano, que sí, la teníem mig... Sí, també doncs També està bé, eh? I vinga. i tant. I tant. Doncs vinga. Pepita, bueno, doncs... com, com dius tu, un petonarro. Vinga, moltes gràcies, un petó. I a continuar, que està molt bé, eh? Adeu, moltes guapa, gràcies. Sí? Gràcies, gràcies. Apa, adiós, guapos. Adiós. Adéu. la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la el amor no se juega hay canasstro qué es peor señorita hace mucho que la espero soportando el aguacero por decirle que la quiero aunque usted no lo permito canstro que me respondí usted cada he estado enamorada, déjeme una temporada porque no me fío nada de un cariño pasajero Canastos váyase por favor la la la la la la con el amor no se juega hay canasto que es peor yo le ofrezco la fortuna a las estrellas una a una con el sol y con la luna y el amor que aquí palpita ay, sí. canastos ya ve que soy formal ay muchachito no me importa la riqueza ni he perdido la cabeza si le digo con franqueza que un marido necesito ay, ay, ay, ay. Ay, canastos C黃雷, c黃 es lo mejor la, la, la, la, la, la, la, la La, la, Con el amor no se juega Ay, canastro Que es peor Linda mía Cuando quiera estoy dispuesto para hacer el presupuesto de lo caro que se ha puesto pasar por la vicaría. Canastos, por algo somos dos. Con el amor no se juega, hay canastos que es peor, porque el amor cuando llega es canastos. lo mejor. Porque el amor no se juega, hay carastos que es peor. Porque el amor cuando llega es canasto. Que bonica aquesta cançó, Pep. Jo recordo que en aquell moment hi havia moltes parelles, o sigui, a duo, sí, home eh? i dona, que formaven un grup, ells dos, de cançons. Entre ells la Gloria Lasso i el Luis Mariano, que van marcar una època... Bueno, aquí tenim el canastos. I també hi va haver-hi el Pepe Blanco amb la Carme Morell. Sí, Juanito que... Valderrama sí, i, Abil, diversos, vàries, i Sí, hi van haver-hi vàrius. Vàrius, I va ser, bueno, una cosa molt interessant. I va... anaven sortint parelles d'aquesta manera. Sí. Recordo molt bé que amb els Xavier Cugat també hi havia l'Ave Lenn. L'Ave Lenn una dona... Que tenia una figura... Sí, no bueno, bueno, els senyors estaven tots enamorats d'ella. No van el... fer masses, masses cançons, però van fer cançons molt boniques, també. Sí, I sí. crec que va ser molt... Eh que el Xavier Cugat descobria molta gent com una d'elles és la Mina sí, sí. i La l'Avilén va marcar una època d'en Xavier Cugat que van fer moltes pel·lícules eh, podem recordar el Xavier Cugat també quan va fer la pel·lícula Escola de sirenes sí, sí, sí. amb l'Ester Williams sí, sí. i unes cançons precioses i recordo Història d'una mort sí, que és la que, la que tenim preparada per posar ara que és molt bonica que és l'Avilén cantant en castellà que és de les poques cançons que va cantar en castellà i que a mi té una orquestació que m'encanta. Aquí la posem perquè la disfruteu tots. Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufri en Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos encontraba el amor que me brindaba el calor de tu pasión. Es la historia de un amor como Maui no tribal que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida apagando la des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 una altra balada que han posat, una cançó magnífica, ballable, però avui estem una mica molt, molt, molt romàntics i en aquella època també van aparèixer nous balls i, i, i noves, noves músiques i van arribar aquí eh, d'una manera molt, molt, molt forta els rimes eh, que venien dels Estats Units o que venien de França o que venien de, de, de Sud-amèrica, d'Itàlia, i hi eh, havia un pas previ que era la traducció al castellà també algun al català però molt poques Val? José Guardiola ara, hi va fer algun català també d'aquestes cançons però bàsicament es traduïen al castellà molt poc. llavors eh, hi ha molts cantants i cantantes catalans que van cantar que aquestes melodies una d'elles va ser Lita Torelló que té una discografia corteta però preciosa uh -huh. i segur que escolteu aquesta cançó i us agradarà moltíssim que és un twist que es diu Sant Tropez Twist Tú ves a la luna mover y baila el twist de noche hasta el amanecer. Y cuanta noche de todos, todos enloqueten con el twist de San Tropez. Y cuanta noche de todos, todos enloqueten con el twist de San Tropez. que hi era una música més ballable, més sí, sí. moderneta, i en aquesta mateixa línia van irrompir uns, uns cantants, que sembla que eren mexicans, que era un grup que es deia els Ten Tops, que van eh, versionar els clàssics del rock, el castellà també, i bé, també tenim aquest, aquesta música, per si la voleu demanar, sobre una mica més eh, de la ballaruca, més mogudeta, doncs també la tenim a la vostra disposició, si ens troqueu el telèfon, el recordem el telèfon... Sí, el 93 465, 75-79. Doncs si truqueu I... i demaneu doncs, rocs clàssics en castellà... Aquí doncs, tenim de tot. Eh? Podeu escoltar coses com... El... Aquesta cançó jo considero una petita joia dintre de la discografia que, que van fer els Ten Tops. Tutti frutti. Tutti frutti. Mm -hmm. Doncs pues molt bé, amics, ens fa molta il·lusió posar ara també una cançó que molts de vosaltres recordareu, com no, aquells dos del Duodinamico, que també eren dos, com parlaven fa un moment, que eren dos el Manolo i el Ramon, que precisament també van passar per Tiana en el seu moment, i el duo Duodinamico va marcar també una època que encara ara fan els seus concerts, eh?, i com que s'està acabant l'estiu, que pràcticament ja s'ha acabat, entrarem ja a la tardor i molt aviat també a l'hivern, perquè tot passa de pressa, voldríem posar la cançó aquella que diu El final del verano, que crec que és molt adient aquest final de programa. Del verano llegó y tu partirás Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí Que nunca Nunca yo. Anem, anem a escoltar, que ens queden temps per un parell de cançonetes. Sí. Una anem a posar una cançó alegre d'una artista promesa, una promesa precoz, no? la Marisol. Però... Una cançó que era molt alegre. Sí, però digues, digues, Pep. No, però, no, digues, digues. però és que a mi m'agradaria també, un cop estiguis, jo dedico una cançó. Ah, molt bé. Doncs posem la tòmbola i m'ho expliques. D'acord. Tómbola, la Lavidas una tombola, tom tom tombola de lucí de color, de lucí de color. Y todos en la tombola, tom tom tombola y todos en la tombola, tom tom tombola. Encuentran un amor. Tum bom la tontón, bom la vida son tontón, bom la tontón, bom la de luci de color, de luci de color, y el ritmo de la tombolatón, tontón, tom, bom la y el ritmo de la tombolatón, tontón, tom, tom, bom la me lleva con tu amor. Bueno, ja estem arribant al final i per despedida jo voldria dedicar una cançó a la rematada que és aquest programa de tant d'èxit que té el vespre del dilluns mira, ja hi ha algú que ens saluda ja van arribant els de la rematada Adeu, clar. Per a, més, aquí. a més el Pep també està a la rematada sí, com sí, sabeu sí. tots vosaltres sí, sí. I, i vaja com que s'ho passen també bé i, i espanyol, i Barça, i Espanyol i, i d'altres també, i Penya i, tot i de tot, tot surt un poti sí. poti Eh, i d'allà ha sortit el Pep per fer aquest gran programa que és l'embalat dedico a tots els de la rematada tarda de futbol doncs molt bé, aquí fem tarda de futbol i ja ens despedim ja... fins dilluns de vinent si tu vol i que esperem que tothom torni esperem a que trucar que ens troqueu com... tant, tant com, com avui val? Eh, doncs us recordem el número punteu-lo, poseu-lo amb un imant a la nevera eh, el 93, 465, 4 75 79 bona tarda i fins dilluns vinent i bon embalat this is any present to be Ruge la afición. Ahí va el delantero, centro, cogiendo el balón. Con mirada experta, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre bajo el sol. Delante la puerta, tira, tira, tira, tira, tira. Ya hemos colocado el primer gol. Todos aplaudimos, roncos de pasión. ¿Quién mejorará la posición? ¿Quién ganará la división? Tra ¿Quién gana el campeón? <laughs> ¶¶